Вбив він людину, і по різних, блукавши країнах, в обору, врешті до мене прийшов. І прийняв я тоді його щиро. Бачив на криті, мовляв, як лагодив з ідоменеєм там одісей кораблі свої, бурями в морі побиті. Літом або восени, він, мовляв, повернутися має. І скарб великий везе, і супутники з ним богорівні. Точі прислало тебе, божество мені, старче скорботний, не баламуть мого серця і брехнею покинь утішати. Не задля цього вшаную тебе і прийму я привітно з остраху лише перед Зевсом гостинним та з жалю до тебе. Відповідаючи, мовив тоді Одіссей велемудрий, Ох, і занадто ж у грудях твоїх недовірливе серце! Навіть поклявшись тебе, упевнити все ж я не можу. Отже, складім між собою угоду, і хай за обох нас свідками будуть з Олімпу високого вічні богови. Тільки повернеться справді додому свого твій господар, «В плащі з хітоном мене ти одягнеш, та ще й допоможеш, і на дуліхій поїхать, куди я так прагну всім серцем. А не поверни додому, господар, як я запевняю, слугам накажеш мене із високої скинути скелі, щоб ні єдиний жебрак не посмів тебе більш обманути». Відповідаючи, мовив йому свинопас богосвітлий, гостю, ні доброї слави тобі між людьми, ні пошани, ані тепер і надалі мені не діждати, якби я, в домі прийнявши своєму і дарунки гостинності давши, потім убив би тебе і життя дорогого позбавив». Мав би, про що я тоді кроніона Зевса благати? Час вже вечеряти, швидше б мої поверталися з поля, товариші, приготуємо смачну ми в цій хаті вечерю. Так між собою вони провадили тихо розмову. Аж незабаром прийшли свинопаси з гуртами своїми. Як почали ухліви вони на ніч, Свиней заганяти. Довго ще крик їх і вереск лунав навкруги невимовний. Товаришів своїх врешті гукнув свинопас богосвітлий. Кращого вепраженіть сюди, щоб заколоти для гостя з дальнього краю, а з ним і самі почастуємось добре. Досить трудів зазнаємо для цих ми свиней білоїклих тільки всі наслідки інші безплатно весь час пожирають. Мовивши це, поколов невблаганною міддю він дрова, ті ж кабана п'ятирічного, жирного дуже пригнали і біля вогнища близько поставили, та й про безсмертних теж не забув свинопас, тримавсь бо він доброї думки». Зрізав щетини він жмут з голови білоїклого вепра, кинув вогонь, і почав безсмертних богів він благати, щоб Одісей мудрий додому свого повернувся. Вдарив тоді кабана, він дубовим поліном по лобі, і дух з його вилетів. Зразу ж добили його, обсмалили і на шматки розрубали, Тож м'яса тоді, відділивши з кожної вепра частини, обклав свинопас його салом, борошном ячним посипав і все це на вогнище кинув. Решту ж усю на шматки порубали і рожнами проткнувши, стали старанно пекти і, знявши з рожнів після того, разом поклали усе на столи, свинопас же уставши. М'ясо ділити почав, бо добре на звичаях знався. Сім відділивши однакових часток, він тут же розклав їх. Першу частину Німфам і синові Зевса Гермесу сам помолившись поклав і присутнім роздав тоді решту. А Одіссея, довженним хребтом білої вепра ушанувавши, тим серце свого він господаря втішив.